Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Sallallahu Wa Sallam Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Alhamdulillah kita lanjutkan Pembacaan kita terhadap syarah Matin Al-Ajur Yang ditulis oleh Asyikh As Abu Zaid Al-Makudi Rahimahullah Ta'ala Sekarang kita masuk pada Pembahasan Al-Mu'rabatu Bil-Huruf Kalimat-kalimat yang di dengan huruf. Kata al-Sharh al Abu Zaid al-Makudi, Rahimahullah Wa yang di Arab dengan menggunakan huruf, ada kalimat yang di dengan menggunakan huruf. Fakat bayiannya hubikaulah, maka sungguh Ibnu Ajurum telah maka sungguh Ibnu Ajurum telah menjelaskannya dengan ucapan beliau. Wa kalimat yang di Arab dengan menggunakan huruf, ada pun Ibnu Ajru mengatakan, Adapun kalimat yang diikrab dengan huruf, ada empat macam. Al-Tathniyah, yang pertama isim Musanna, wa jam'ul mudhakkaris salimu, yang kedua jama' mudhakkaris salim, wal-asma'ul khamsah, yang ketiga isim-isim yang lima, wal-af'alul khamsah, dan yang keempat fi'il-fi'il -fi yang lima. Wahiyya yaf'alani, wataf'alani, wa yaf'aluna, wataf'aluna, wataf'alina. Naam, yani taf'alani, yaf taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini yang disebut dengan fiil-fiil yang lima Yang telah kita jelaskan pada pembahasan tanda-tanda i'rab. Ya, ketentuannya setiap isim yang bertemu dengan alif muthanna atau setiap fiil mudhari' yang bertemu dengan alif muthanna atau wawul jamaah atau ya mannasah mukhatabah. Itu disebut fiil fiil yang lima قال الشارح berkata بن شرح وهذه الانواع الاربعه التي macam yang disebutkan ini di i'rab dengan menggunakan huruf berbeda dengan hukum asal hukum asal di i'rab dengan harakat qawluhu sebagaimana yang telah lewat hukum asalnya dengan menggunakan harokat. ketika rafa dengan dhammah ketika nasab dengan fathah ketika jar dengan kasrah dan ketika jazm dengan menggunakan sukun itu hukum asalnya qala fa qawluhu fa amma at kemudian ibnu ajurrum melanjutkan adapun isim musanna faturfau bil alifi maka di rafa dengan menggunakan alif Watun tunsubu bi wa tukhfadu bil ya'i dinasob dan dijar dengan dengan tanda huruf ya. misalu Misaludzalik, pensyarah menyebutkan contohnya kama az-zaidani, qama az-zaidani. Az Kedua orang yang bernama Zaid berdiri. Fa az-zaidani marfuun, maka kalimat az-zaidani dirafa' wa alamati raf'ihi al-alif dan tanda raf'nya adalah alif. Naam, menggunakan huruf-huruf alif tanda rafa'-nya. Wa raaitu zaydayni Contoh selanjutnya, aku melihat dua orang yang bernama Zaid. Fa az mansubun, maka kalimat az-zaydayni dinasob. Dia isi musanna dinasob wa alamatun nasbihi Dan tanda nasobnya adalah ya. Wa marartu biz-zaydayni. Ini contoh isi musanna yang di jar. Marartu biz-zaydayni, aku melewati kedua orang yang bernama Zaid faz zaydaini mahfudzun maka az zaydaini di atau di khafadh wa alamatu khafzihi al ya'u aidan dan tanda khafadhnya adalah ya juga qawluhu wa amma jam'ul mudzakkaris jam salim adapun jamak maka di dengan tanda wawu wa yunsubu wa yukhfadu bil dan di dengan dengan tanda huruf ya' Qala al-shaarih mithalu contohnya qama az-zaiduna telah berdiri orang-orang yang bernama Zaid fa az maka kalimat az-zaiduna di dia jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa wa alamat raf'ihil dan tanda rafa'nya adalah wawu wa raaitu az-zaidi ini contoh ketika di aku melihat orang-orang yang bernama Zaid di sebagai maf'ulun bihi Fazaidi na mansubun maka kalimat azaidi na di nasabu ala matunasbihil ya dan tanda nasabnya adalah ya. Umaror tu bis zaidi Ini contoh jamaah Madinah Salim yang dijar Aku melewati orang-orang yang bernama Zaid. Fazaidi na makhfuzun maka kalimat azaidi na di khafat atau dijer. Wala matu khafzhi liya u ayza dan tanda khafatnya adalah ya juga. Pauluhu dan ujian Ibnajurum wa amal asmaul kamsah fatur bil wawi watun sabu watun sabu bil alifi watuh fadu bil yai. Adapun isim-isim yang lima, yaitu Abu Ka'ahukah Hamuki Fu'ka dan Zumalin, maka dirafah dengan wu, dinasab dengan alif, dan dikhafat dengan huruf ya. Kata syarif, misalul thalik, pensaranya menyebutkan contohnya, kama abuka ya berdiri ayahmu abuka termasuk isim-isim yang lima dia di sini sebagai fa'il sebagai fa'il yang dirafa fa abuka marfuun maka abuka dirafa wa alamatu raf'ihil waw tanda rafa'nya waw wa raaitu akhaaka dan aku melihat saudaramu fa akhaaka mansubun maka lafadz akhaaka dinashob sebagai maf'ulun bih wa alamatun al-alifu dan tanda nasobnya adalah alif wa marartu bihamiki Ya aku melewati iparmu, telah lewat. Aqaribu zawj, makna alham, kerabat dari suami. Fahamiki makhfudun, maka hamiki dikhafat atau dijar. Dijjar oleh huruf ba, amilnya adalah ba, dimasuki amil berupa huruf jar ba. Wa alamatu khafdihi al-ya'u, dan tanda jarnya adalah ya. Wa qawluhu dan ucapan ibnu Ajurum, wa ammal af'alul khamsah. Adapun fi'il fil yang lima, faturfa'u bin nun wa tunsa wa tunsab wa tujzamu bi Adapun fi'il fil yang lima, maka di dengan nun dan dinasob, serta di dengan membuang nun. Qala al syarih berkata mansharau al af'al al khamsa hiya kullu fi'lin mudhari'in ittashala bihi dhamir tafniatin aw dhamir jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Fi'il-fi'il -fi yang lima adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan zamir musanna atau bersambung dengan zamir jama' atau bersambung dengan zamir mu'annasah mukhatabah. Ini ketentuan fi'il termasuk fi'il-fi'il -fi yang lima. Yang dirofak dengan nun, dinasob dan dijazam dengan membuang nun. Yaitu setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif musanna' atau bersambung dengan wawul jamaah atau bersambung dengan ya'an nafah mukhatabah qala waqad taqaddama dhalika fi alamat al-i'rab dan telah lewat tentang hal ini dalam pembahasan tanda-tanda i'rab wa mithalu dhalik contohnya yadribani yadri fayadribani fi'lun mudhari'un marfu'un maka yadribani adalah fi'il mudhari' yang dirafa dia termasuk al-af'alul khamsah dikarenakan dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa alif musanna Wa'alamatu raf'ihi thubutun nun Dan tanda raf'ahnya adalah tetapnya nun Nah, menggunakan huruf Tanda raf'ahnya, jadi yani nun Wa layyadribu Contoh yang kedua Wa layyadribu Fayadribu fi'lun mudhari'un mansubun Maka yadribu Di sini adalah fi'l mudhari' yang dinasab. Dikarenakan dimasuki oleh Amil yang menasabkan yaitu lan Termasuk Termasuk al-af'alul khamsah Dikarenakan dia bersambung dengan wawul jama'ah Wa alamatun dan tanda nasabnya adalah membuang nun. Walam tadribi. Contoh yang ketiga, lam tadribi fatadribi fa'lun fi'lun mudhari'un majzum. Maka tadribi di sini fi'il mudhari' yang dijazm. Dan dia termasuk fi'il fil yang lima. dikarenakan di sini dia bertemu dengan apa? Dengan ya manasakhathabah. Bersambung dengan ya manasakhathabah. Dan di sini dijazm, dimasuki amil yang menjazmkan yaitu lam. Wa 'alamatu jazmihi hazfun nun dan tanda jazmnya adalah pembuangan pembuangan nun. Nah, wa ta'ala alam bis Kita cukupkan wasallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.